Hervatitch. Voor een ganz kleins land wie Luxemburg is dat veellicht mogelijk. Maar voor een risiges gebied wie wij dat beoarbeiten kan man einen solchen. Hij had de discussie in toenemende verwarring gevolgd. Hij had vaag de indruk dat Hervatitch en Günthermann elkaar niet begrepen, doordat Hervatitch de historische veranderingen onderschatte en Günthermann ze juist wilde uitsluiten. Maar als hij daarover probeerde na te denken, werd het een chaos in zijn hoofd. Maar toen behoefte aan helderheid stak hij zonder erbij na te denken en zonder te weten wat hij zou gaan zeggen zijn hand op. Ik verstehe het toch zo dat we een karte der voor-industriële vlugen in allen landen maken willen. Maar ook in de voor-industriële tijd had het wechsel gegeven. In den Niederlanden findet man auf Abbildungen aus dem 16., 17., 18. Jahrhundert Pflüge, die es im 19. Jahrhundert nicht mehr gibt. Was machen wir mit diesen Daten? Die sind doch ebenfalls wichtig. Herr Havatic! Diese Frage scheint mir besonders wichtig. Ich kenne natürlich diese Abbildungen, von denen hier die Rede ist. Wir sehen daraus, dass in einigen westlichen Ländern die vorindustrielle Periode schon im 18. Jahrhundert mhm. aufgebaut ist. Ich könnte gerne etwas noch noch gerne etwas sagen. Ähm, ähm, zu dem Vorstand. Äh, kann ich etwas fragen an, an dem Vorstand? Äh, ich wollte noch gerne etwas zu dieser Diskussion anbringen. Anbringen? Ich wollte noch gerne etwas sagen, äh, weil ich nicht ganz, äh, äh, weil ich ganz anderer Meinung bin. Ich, äh, ich denke, dass es nicht dass es nicht wahr ist, was Sie sagen. Also, das ist ganz Unsinn meiner nach. Und äh, ich, denke, ich denke, dass das kompletter Wahnsinn ist, wenn Sie so, so. Die Geschichte wirklich, das ist Unsinn. Das bitte, Herr Günthermann, ich möchte dem, was Herr Petsch soeben gesagt hat, gerne Beifall zollen. Wenn wir Pflüge verschiedener Zeiten nebeneinander zeichnen, bringt das eine Unklarheit in die Karte, die wir vermeiden sollen. Ich glaube, hinter diesem Prinzip steht die Auffassung, Unklarheit. dass sich die Erscheinungen über die Jahrhunderte hinweg im Wesentlichen nicht geändert haben. Eine solche Auffassung ist heute nicht mehr aktuell. Meines Erachtens nach müssen wir uns auf einen bestimmten Zeitraum einigen. Etwa... 1880 bis 1920. Ja. Dann bekommen wir für den Nordwesten Europas zwar fast nur eiserne Fabrikflüge, aber das kann man dann im Kommentar mit historischen Daten und eventuell mit einer Nebenkarte präzisieren. Schließlich liefern wir damit auch einen Beitrag zur europäischen Innovationsforschung. Ja. Mr. O'Sullivan. I wonder if I may say it in English. Uh, bitte, ich meine... Please. Perhaps my friend Alex could translate Oops. it. Oh, yes. Well, as I see it, there are two opposite points of view in this discussion. The first one is that of Mr. Horvatic, who wants a map with a maximum of historical information. The other one is that of Mr. Gunterman, who seems to be more interested in the process of innovation. Why should we not reconcile these opposites by making a series of maps? Dr. O'Sullivan maakt den Vorschlag, eine Reihe van Karten zu entwerfen. Ik weiß niet, ob Herr Kollege Howitt zich met diesem Vorschlag einverstanden erklärt, maar meines Erachtens hat Herr Günthermann recht, wenn er fordert, dat een karte prinzipiell zeitgleich sein muss. Ik für voor mij een Zeitspanne van 100 Jahren, also van 1850 bis 1950 für das Äußerste. Außerdem bin ich der Meinung, dass wir dazu dieselbe Quelle benutzen müssen. Das ähm. heißt Fragebogen und Feldarbeiten. Eine zweite historische Karte, wie Mr. O'Sullivan vorschlägt, könnte dann die älteren Daten bringen. Herr Klee! Falls äh, das, was Sie jetzt vorschlagen, die Schlussfolgerung dieser Diskussion sein sollte, möchte ich noch etwas äh, sagen. Sie wählen als Zeitspanne die Periode von 1850 bis 1950. Warum keine Karte von der Situation, wie sie jetzt ist, wie jeder von uns sie festlegen kann? Wir kümmern uns jetzt um Daten aus einer Zeit, wofür wir kaum mehr Zeugen auffinden können. In 50 oder 70 Jahren werden künftige Ethnologen die Daten für unsere Zeit sammeln müssen, weil wir dafür die Zeit nicht gefunden haben. Wäre es nicht besser, jetzt das Material unserer Zeit zu sammeln, statt andauernd 50 Jahre hinter unserer Zeit eher zu inken? Herr Clay, ich kann nicht glauben, dass es Ihnen mit diesem Vorschlag ernst ist. Ein solcher Vorschlag würde das Gebäude des Atlases, wo wir alle unser Herz haben, sprengen. Ja, wir wie sind doch deswegen zusammengeführt worden, weil bei unseren nationalen Atlanten plötzlich jeder an irgendeiner Grenze stand. Ähm. Es ist unsere Grunderfahrung, dass sie Traditionsgrenzen weder an Staats- noch an Volksgrenzen halten Wir wollen die große gesamte Kulturverflechtung innerhalb Europas vor der Zeit ja. erinnert werden. Die seit der Jahrhundertwende die traditionellen Arbeitsweisen völlig beiseite geschoben hat, an einzelnen Beispielen verdeutlichen. Wir wollen innerhalb Europas im Laufe der letzten 2000 Jahre die wichtigen Kultur- und Strahlungszentren erkennen. Im Laufe der letzten 2000 Jahre, die wichtigen Kultur- und Strahlungszentren erkennen sozialen und politischen Antrieb und Ursachen mhm. dahinter gestanden haben. Wir sind insofern nicht nur Ethnologen, ja. sondern auch Kulturhistoriker. Das ist unser Ziel. Und von diesem Ziel müssen wir uns nicht entfernen mit Vorschlägen, so mhm. wie den Ihrigen, Herr Klee. Man hat in der Diskussion mehrere Kompromisslösungen vorgeschlagen. Es geht aber in der Wissenschaft nicht um Kompromissen, sondern um die Wahrheit. Wenn wir alle Daten gesammelt und untersucht und die Wahrheit kennengelernt haben, haben Können wir noch darüber diskutieren, wie wir sie publizieren sollen? Falls keiner mehr das Wort wünscht, schlage ich jetzt eine kurze Kaffeepause vor. Nachher werden wir dann über die Karte der Jahresfeuer diskutieren. Heb jij nu begrepen, was Horvatitsch precies will? Horvatitsch ist ein knappe Mann. Ja, maar ik heb de indruk dat hij denkt dat er voor de industriële revolutie eeuwenlang niets veranderd is. Dat weet ik niet. Als ik zo'n stuk vlees krijg, dan betreur ik het weer dat ik geen vegetariër ben gebleven. Ben jij vegetariër geweest? Ik ben zelfs voorzitter geweest. Maar dat was lang voor de oorlog. Laat het dan staan. Ik laat nooit iets staan. Dat heb ik van mijn moeder geleerd. Ik kon het ook nog zeggen. Jongen, eet je bord leeg. Nee, ik ook niet. Nicolien vindt het. idiot. Bovendien houd ik niet van. koel. Cool. Dus wat bleef er dan over? Aardig. Maar dan moeten het wel eigenhebbers zijn. Of Zeeuwse blauwe. Zeeuwse blauwe zijn ook goed. De keuken is inderdaad niet best. De Vinnen zijn een arm volk. Maar. Ja. We zijn verwend. Nog even over Harvard, Diet. Als er nou voor de industriële revolutie wel voordurend veranderingen zijn geweest, hoe wil hij dat dan op de kaart tot oudering brengen? Dat kun je beter aan zelf vragen. Ja, dat doe ik natuurlijk niet. Waarom niet? Daar zijn deze congressen nu toch juist voor? Dat kan ik niet. Ik zou niet weten waarom niet. Omdat die man totaal niet luisteren kan. Dat weet je pas als je het geprobeerd hebt. Ik zou het maar doen. Wie geht es bij Ihnen in de Sowjetunion? Herr Klastrup, hebben Sie verstanden, was Horvatitsch met seiner Karte vorhat? Ik neem die Sowjetunion zeer. Zeker. En falls es auch in de vorindustriellen periode Änderungen gegeben hat? Ja? Wie sieht man dat dan op de karte? Ja. Hmm. Sagen wir, Sie hebben den Auftrag bekommen, die karte van de Sense zu maken voor ganz Europa. Ja. Jetzt finde ik op Abbildungen een Sense, die man zwar im 17. Jahrhundert in de Niederlanden gekannt hat, maar die seitdem verschwunden is. Das würde mich sehr interessieren. Sie bringen diese dann also auf Ihre Karte? Ohne Zweifel. Aber, Aber wie sieht man dann, dass sie wieder verschwunden ist? Das ist nicht wichtig. Wichtig ist nicht, dass sie verschwunden ist. Wichtig ist, dass sie da gewesen ist. Auch... Aber auch, dass sie wieder verschwunden ist. Uns geht es um die Verbreitung der einzelnen Sensen. Aus dieser Verbreitung können wir dann die kulturellen Zusammenhänge ablesen. Anderes Beispiel. Land A. Im Land A, sagen wir Danmark, Hat man nur eine Sense. Wir haben mehrere sensen? We hebben meerdere Zensen. Gut. Dan Land A. In Land A, niet Nanmark, maar een hypothetisch land, Hat jedermann dieselbe sensen. Gut. Hm. In Land B kennt man dieselben sensen. maar dort nur bij de Armen, de kleinen Bauern. Die reichen, großen Bauern haben een andere sense ja. In Land C kennt man diese sense auch, aber dort findet man sie gerade bei den reichen Bauern. Ja. Wenn man diese prozentuellen oder sozialen Unterschiede nicht auf die Karte bringt, dan bekommt man ein homogenes Gebiet. Bringt man sie auf die Karte, dann sieht man sofort, dass diese Sense sich von Land B über Land A nach Land C bewogen hat. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Das alles sind Interpretationen und Interpretationen gehören grundsätzlich ins Kommentar.